Geliefde, hierdie opname is moendlik gemaakt dier God wat voorsien. Mag die boodskap die saai land verreik. Alle navra besonderhede sal aan die einde verska word. Seen vir ee. Da is een besondere skrifgedeelte. Ons moet met hierdie skrifgedeelte begin vanmorgen. Ek, is, ek hou van die skrif. Dis wat oor, die, dis wat oor kerk gaan, is oor oor Jezus en oor die Bijbel. En die eerste skrif gedeelte wat ek vir u wil lees, wie van u het al hierdie skrif gelees? Paulus skryf die volgende. Hoor wat sê skryf? Wat schryf Paulus? U moet verstaan wat het hier gebeur, Jezus het opgevaar na die hemel, Hy het vir sy disciples gesê in Johannes um, 14, hy sê vir, dit is belangrijk, dit is belangrijk, dit is voordelig dat ek weggaan, dat die heilige geest na julle toe kan kom, dat die heilige geest in julle kan kom woon. Paulus skryf in 1 Korintius, en hy sê dat God het een kostbare skat in hierdie erdekryk gedeponeer. Ie is die erdekryk, ek is die erdekryk. Nou die van die wat my ken, ek is verskrikkelijk lief vir hierdie skryf want hierdie skryfjie beskryf my en hy beskryf jy. Amen. God het een kostbare skat en hierdie erdekryk gedeponeer. Daar die kostbare skat waarvan Paulus praat, is die heilige geest. En daar die woord erdekryk is die Griekse woord ostrakinos. Ostrakinos, die van die wat dit nou weet, in daar die tyd was dit goedkoop, breekbare, swak, porselein wat kraakies ingaat het, porselein wat klein barsies ingaat het, as jy sy oorikie stamp, dan breek hy sommer af. En dis u en dis ek. En God kom en hy sê, ek weet, ek verstaan al jou krake, al jou foute, en nie teenstaande dit, Kom God nog steeds en hy deponeer sy heilige geest, die geest van God, die geest van sy Seen Jezus Christus en hy deponeer dit binnen ons. Verstaan nie vermoorde wat is binnen nie? Vrienden, verstaan vanmorgen, wat woont binnen in u? Dis hoekom iets die binnen in u kan sê, Jezus is my koning, dis hoekom jy kan opgewonde raak oor God, hoekom die heilige Gees woont binnen ons? Met al my foute, met al my krake, kom God nogthans, dis die liefde van God. En hy sê, luister, Johan, ek weet, ek weet hoe baie fout te maak jy, en nogtans kom ek en ek deponeer my geest binnen in jou, ek, ek vertrou jou so veel, dat ek my Heilige geest binnen in jou gaan plaas. En Paulus kom en hy skryf die volgende, hy sê, want ek het van die Heere ontvang, wat ek ook aan jylle oor gelever het, hy skryf dit nou aan die Korintiërs. dat die Heere Jezus in die nacht waarin hy verraai is, brood geneem het. Paulus leer hier die Korinth, gemeente van Korinthe iets, hy sê hulle luister, Jesus, ek het het van God ontvang, ek het het nie van een mens gekry nie. Hier die heilige sakrament, wat vanmorgen hier is, is nie van een mens ontvang nie. Paulus sê, ek het het van God ontvang, en ek gee dit oor aan julle, ek leer dit vir julle. Luister wat sê die skrif? En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dis my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedachtenis. Met ander woorde, elke keer wanneer jy die brood neem, elke keer wanneer jy die drijwe sap drink, dan denk jy terug aan daar die dag wat Jezus Christus gesterf het aan die kruis. Kijk wat sê vers 25. Net so ook die beker na die eten met die woorde, hier die beker is die nieuwe testament in my bloed. Een nieuwe verbond. Wie van die weet hoe hy die ouwe verbond gewerk? Daar is baie mense wat so graag onder die ouwe verbond wil wees. Jy versta nie hoe die ouwe verbond gewerk nie. Die ouwe verbond het gesê as jy goed doen, Ga lees dit in hoe my agentodig. Hy sê as jy sorvuldig hou al hier die wette, reels en regulaties, dan sal jou bak skottel vol wees, jou vee sal geseend wees, jou land sal geseend wees, jy sal oorvloed, jy sal die hoop wees en nie die skop wees en nie die stert nie. Het hy het al gelees? Maar die, die die voorwaarde is, as jy sorvuldig hou, en dan kom in vers 18, as ek recht kon onthou, en deed in nummer 28, en dan kom die skrif, en die skrif sê, maar as jy nie zorgvuldig hou nie, en ons lees nie dit nie, gaan elke vloek, en el, al hierdie vloeken, en syktes, en die elende, en pijn, en hartseer gaan, oor jou kom, En Jezus Christus kom en hy sê, ek, ek het een nieuwe verbond, hier die beker, hier die beker, my dood aan die kruis, ek gaan sterf aan die kruis. En ek gaan een nieuwe verbond sluit met julle. Nie die ouwe verbond nie. Nie die verbond waar jy, as jy goed doen, word jy geseen nie. Nou word ons geseen, hoekom? Omdat Jezus goed is. Nie omdat u goed is en ek goed is nie. Nie omdat ons heilig is en ons presteer het nie. Nee, dat het niks daarmee te doen nie. Dat het alles te doen met wat Jezus aan die kruis gedoen het. Dat het alles te doen met sy sterwe, met die bloed wat hy gestort het aan die kruis. Dat het alles te doen met die nieuwe verbond, die nieuwe testament. Ons is nie meer onder die ou verbond nie. Ons is onder die nieuwe verbond. Hy sê hier die beker is die nieuwe testament in my bloed. Doen dit so dikwils as jy daaruit dring tot my gedachten is. Want Jezus, ek sêke daarvan, Jezus het geweet, dat ons als mens het een geneigte om terug te val na, na ons werke, na dit wat ons, ons prestaties, ons goeie dingetjes, ons dinge, sê, ons, ons is so geneig om, om terug te val na, as, heren, as ek nou 7 daag en 7 nachte gebid het, gaan u my sien, God gaan jou sien, al bid jy 7 daag en 7 nachte. Hy bid jou nie om, hy sê jou nie om dat jy gebid het nie. Jy bid om dat jy geseend is. Verstaan nie, dat is een verschil. Ons doen goed nie omdat ons iets wil ontvang nie. Ons doen goed omdat ons geseend is. Hy sê doen dit so dik was as jy daaruit drink tot my gedachten Want so dikwels as jylle hier die brood eet en hier die beke drink, verkondig jylle die dood van die Heere, totdat hy kom. Jy sê, daar gaan die dag wees wat Jezus gaan terugkom. Kijk wat sê vers 27. Nou, jy kan onthou, toe ons oor die nachtmal bedien het, ons het so'n hele reeks oor die nachtmal bedien, het ons baie sorgvuldig in, in diepte oor hierdie verskillende skrifte gepraat. Maar nou ek wil het vanmorgen net vir die lees, die Heer het net op my hart gelee, dat ons verochend die eerste ding wat ons moet doen is, ons moet die brood breek. Ons moet ons self herinner dat daar is een dag wat Jezus gaan terugkom. Hoor wat sê die skrif, hy sê wie dan op een onwaardige weise hierdie brood eet, of die beker van die Heere drink sal skuldig wees aan die lichaam en bloed van die Heere. Wie op een onwaardige weise eet, maar die mens moet omself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink. Hoor hy baie mooi wat sê die skrif? Hy sê wie op een onwaardige weise eet en drink, eet en drink een oordeel oor omself, Terwyl hy die lichaam van die Heere nie onderskui nie. So met ander woorde, wat belangrijk is in hierdie gedeelte, vrienden verstaan mooi wat sê Paulus. Paulus sê, hy sê, as jy op een onwaardige weise eet en drink, as jy nie die lichaam van Christus onderskui nie. As jy nie die lichaam van Christus onderskui nie, eet en drink jy jou oordeel oor jou Luister wat sê, vers 30, hy sê, daarom is daar onder julle baie swak is, en syklik is, en een aantal het ontslaap, een aantal is dood, hoekom? Julle onderskui nie die lichaam van Christus nie, en specifiek met die, hoe Paulus aan die Korinties skryf, die Korinties het by mekaar gekom, en hulle het, hylle, dit, dit, dit was een vreeslike partijkie wat hulle gauw het, Hulle het nie die lichaam van Christus onderscheid nie. Hulle het nie verstaan, dat Christus' lichaam is gebreek, dat ons gezond kan wees nie. Hulle het nie verstaan, dat, dat sy bloed gevloe, dat ons in een nieuwe verbond kan wees nie. Hulle het dit nie onderscheid nie. Hy sê, daarom is daar, omdat julle baie swak is, en syklik is, en die aantal het ontslaap. Nou, ons gaf hom hoorde nachtmaal gebruik. Dat is een voorwaarde aan die nachtmal. Jezus sê, sê, Paulus sê, hy sê wanneer jylle by mekaar kom, hy sê ek het het van Jezus ontvang, Jezus het het vir my gesê. Hy sê, Jezus het het vir my gesê, en ek geed het aan jylle oor, dat wanneer jylle by mekaar kom, onderskui die lichaam van Christus, en denk terug aan my. Dit is die voorwaarde. Vrienden, moet nie vanmorgen die nachtmal gebruik, en nie die lichaam van Christus onderskui nie. Verstaan vanmorgen dat dier sy wonde is daar vir jou geneesing. As jy vanmorgen een siekte in jou lichaam het, as jy vanmorgen seer het, as jy vanmorgen pijn het in jou lichaam, as jy vanmorgen daar die broeitje eet, wil dan nie vanmorgen daarop ingaan heet, gaan iets in jou leven gebeur. Gloei dit? Is dit sonne geloof, betekent dit niks. 1 Korinties 11 vers 29 sê die volgende, hy sê, wie op een onwaardige weise eet en drink, eet en drink een oordeel oor homself. Wat is die teenoorgestelde van kort, lang? Net so, wat is die teenoorgestelde van een onwaardige weise? Een waardige weise. Met andere woorde, as ons vanmorgen op een waardige weise eet en drink, Dit is wat Paulus sê. As ons op een waardige weis eet, as ons vanmorgen sê, Heere, ek wil die lichaam onderskui, ek wil die bloed onderskui, ek wil verstaan dat die bloed het gekom, so dat ek vry kan wees, verlos kan wees, die bloed het gevloei, so dat ek in een nieuwe verbond met die kan staan, ek is nie onder die ou verbond nie, as ek op een waardige eet, sê vers 30, daarom is daar onder julle baie sterkers, baie gesondes, en baie wat lang gaan lewe. is dit hier die teenoorgestelde nie? As Paulus sê, as jy op onwaardige weise eet, gaan dit met jou gebeur. Dan is die tegenovergestelde toch waar, as jy op een waardige weise eet, gaan dit met jou gebeur. So ek vertrou God vanmorgen dat wanneer ons vanmorgen die brood neem, wanneer ons vanmorgen die beker neem, dat daar baie van jyre sterk sal wees. Dat daar onder ons geen syke sal wees nie. is nie van God af nie. Maar dat iemand vir jou vertel om siek te wees, is om God te verheerlik nie, dit is een leen, dit is nie so nie. Siekte is van die vijand af. En baie van ons, nie, dat ek nie oor sê, allemaal van ons gaan lang gelewe. Verstaan vanmorgen, as die tegenwoordige van een waardige weise, van een onwaardige weise, een waardige weise eet, dan is die tegenwoordige stelde van swak sterk. Die teenoorgestelde van syk is gezond. Die teenoorgestelde van gaan is lewe. Ek lees vir u net wat sê Paulus. Ek, ek kom nie vanmorgen met die vreemde story nie. Ek lees vir u wat sê die woord van God. En daarom gaan ons vanmorgen hierdie brooitje breek en ons gaan een glaas die drijwe sap drink. Maar ons gaan dit, ek wil u, ons moet dit op een op een oordelike wijs het doen vanmorgen. Ons gaan allemaal een stikkie brood neem, en ons gaan wacht vir mekaar. En ons gaan allemaal een glaas die neem, en ons gaan wacht vir mekaar, en ons gaan het saam eet en saam drink, en ons gaan God vertrouw vir gezondheid. Ons gaan God vertrouw, dat ons gaan sterk wees. Ons gaan God vertrouw, dat ons lang gaan leef, amen. Net soos Paulus dit skryf en sê, hy sê, ek het het van die Heere Jezus ontvang, in die nacht waarin hy verraai is, het hy die brood geneem en hy het gebreek. En hy het gesê, neem eer, dis my lichaam. Dis my lichaam wat vir julle gebreek is. Doen dit tot my gedagte is. So dikwils as jylle by mekaar kom, doen dit tot my gedagte is. aan my, denk aan my, denk aan my dat ek bereid was. Vrienden, verstaan vanmorgen, hierdie is eindelijk een liefdesmaal. Niks anders dit. Neem vanmorgen met vrijmoedigheid. Dit is vanmorgen een liefdesmaal. Jezus was bereid om alles te gee, so ons vanmorgen gezond kan wees verlos kan wees, vry kan wees. Daar is een kostbare skrifie in Matthies 6. Matthies 6 vers 21. Het jy al daar die skrifie gelees? Matthies 6 vers 21 sê die volgende, Want waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. Nou ek verstaan vanmorgen, dat jy gaan iemand kry wat sê, jy broer, jy verstaan nie mooi nie, hierdie skrif gaan net oor finansies, prijs God daarvoor. Maar ek wil vanmorgen vir jy sê, toe ek hierdie skrif lees, toe gaan daar vir my iets oop in die geestelike realum, Want jy sien, vrienden, hoor mooi, waar jou skat is, dis waar jou hart gaan wees. En nou moet jy verstaan, wat sê Spreke 4 vers 23, Spreke 4 vers 23 sê die volgende, hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, hoekom? Want daaruit is die oorsprong van die lewe. Die Engels sê dit so, maar hy sê, er op a haat kams bevosses af lyf. Maar nou kom Jezus, in Matthäus 6, vers 21, en is Jesus wat hy sê, hy sê, waar jou skat is, daar gaan jou hart wees. So is al saam met my stem vermoorde, dis belangrik vermoorde, dat ons ons harte moet beskerm. Maar meer belangrijk, dankie vir jou, al mijn sister, maar meer belangrijk as dit, ons moet weet waar is ons skat. Ek wil vanmorgen vir u sê, as u vir my kan sê waar jou skat is, waar die traject van jou skat is, dis waar jy gaan opeindig. Ek weet nie van u nie, Maar in my leven, baie keer in my leven, het ek al goed gedink, en dan denk ek by myself, maar ek, hoe kan het wees? Ek is dan een kind van die Heere, hoe krij ek hier die gedachte? Het het nog nooit met die gebeur nie? Het al iets gedoen, dan denk je by myself, maar ek is een kind van God, ek is gewas met die bloed van Jezus, hoe kan ek dit doen? En dan het jy dit gedoen, Hoekom? Hoekom? Weet jy wat is die antwoord? Waar jou skat is, dis waar jou hart is. Jy sien, jy moet verstaan, daar's sekere goed waaraan ons waarde heg wat ons wat ons waardevol heg, onwetend dit het dit miskien gebeur dat ons waarde heg aan een sekere iets in ons lewe. Onwetendheid Kijk wat sê Jezus, hy praat met die farisees en die sadisees, en hy sê vir hulle die volgende, hy sê, ander geslag, hoe kan jylle goeie dinge praat, terwijl jylle sleg is? Uit die oorvloed van die hart, praat die mond. Maar nou moet jy verstaan, Jezus sê, hy sê waar jou skat is, daar gaan jou hart wees. Spreke 18 vers 21, sê die volgende, dood, En lewe is in die macht van die tong. En elke wat die vrug daarvan gebruik, elke wat het graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Jezus het nou net gesê, dit wat in jou hart is, is dit wat jy praat. Verstaan nie hoe belangrijk is dit, dat ons sal weet waar ons ons skat. Leg net hier stop vanmorgen. We gaan volgende week verder oor die onderwerp geseld. Ek wil hier in die week, moet hier opleid, waaraan denk jy? Waarmee is jou gedagtes bezig? Wat doen jy wat jy nie wou doen nie? Want dit wat jy nie doen nie, wat jy nie, wat jy, wat jy doen, wat jy nie wil doen nie, dis waar jou hart is. En waar jou hart is, is waar jou skat is. Jy, jy kan dit nie van mekaar sky nie. net nog een skrifie. Kyk wat sê Matthies 15 vers 19, sê die volgende, want uit die hart, onthou wat het spreker gesê, wat sê die wijse Salomon spreker vir? Hy sê, jy moet jou hart beware, meer as enig iets, want daaruit is die oorsprong van leven. Wefosses of life, kom uit jou hart uit kyk wat sê Matthies 15 vers 19, hy sê, want hy die hart kom, daar slechte gedagtes, wie van die dink slechte gedagtes, ok, moet nou nie hand opsteek nie, maar wie van die dink slechte gedagtes, wie van die dink slechte gedagtes, ons allemaal, moet nou nie verdink, o, ek ken iemand en ek ken iemand, ons is allemaal in die selfde Want ons word blootgestel aan invloed. Gaan vir die volgende week verduidelik. To ek hierdie skrifte lees en hierdie ding verstaan. Vriende, ek wil vir u sê, die lewe gaan nooit weer die selfde wees nie. Want hoor mooi, hy sê, uit die hart kom slechte gedagtes. Moord, echt breek. En moet nou nie dink, moord is nou net moord wat jy nou iemand met een mens doodsteek nie. Sublief. Moord is ook waar jy iemand sy karakter afbreek, by iemand aan, het jy geweet, daai broer is so, of daai sister is so, en sy doen so, volgens die bybel is dit moord, jy, jy vermoord sy reputasie, sy karakter, echt wat sê Jezus? Broers, wie van jy het al echt gepleeg? Ek heb my nou nie hand opsteek nie, wie van jy het al echt gepleeg? As jy na een vrou kyk met begeerte in jou hart, sê Jezus, het jy echt breek gepleeg. Waar kom het vandaan uit die hart uit? Jezus sê, waar jou skat is, gaan jou hart wees. So wat moet ons as mens doen? Ek is nou bezig om jylle boodskap vir te preek. Wat moet ons as mens doen? Daar moet iets gebeur met jou skat, is dit die waar nie? Nou ten slotte, ek gaan volgende week met die vader gesels so wat hierdie onderwerp. Ek weet nie hoe kom nie, maar volgende week gaan ons weer daarop praat. Moet dit nou nie mis volgende week nie. Jou leven gaan verander. My leven het verander. My leven het verander. En my gebed is vermoorde, Vader, dat ons skat vermoorde in u sal wees so dat ons harte vermoorde by u kan wees. Help ons, en ons gee nie al die eer en al die lof daarvoor, in Jezus naam. Amen. Die boodskap waarna u pas geluister het, is dier pastoorjaan Bota van die AGS Lighuis in na aangebied. Ons vertrou dat u dit leersaam gevind het. Kontak omgeris vir enige navra by 072-352-2138 die jyre sien jy. Ek soek na jy Ek roek na jy Ek wil Is my vader jy wat verstaan Daar is my hier En ek kom sit by die voete En ek kom leeg in die jaren. Ek hou die vast met al sy my Want is die een wat verstaan Ja, is die een wat verstaan En ek om se by voeten En ek om leen in jarems Ek hou je vast met alles in my Want is die een wat verstaan Ja, is wat verstaan